دسوک علی سے بیاده یا علی مداز جحان حیمار دیتی نوی که علی موجود به نمستانا نوی خبر لاباته سنیاش دامن پیغمبر موجود دی ابراهیم علیہ السلام زمون دا پیغمبر پس پس در جل ای در طول پیغمبران سردار دی پس زمون دا پیغمبر خده یوسو ازدتون ورکوید یو پدا چی تور قومون دیمانی واجعلی لیسان ست کنزلا کری درین دا چه سمرا دا دن رست و پیغمبران دا د تول دا دا اولاد کی دی درین دا چه دا دنیا دن غلی اعبادت خان افلید دا دا دا پلاس جورا کر رہا بیت اللہ شک قبر سلیمالی دا دل جیحان هر قوم رازی عیسایان یهودیان ایدوان الخلیق خوزدار یهود و, و علاقہ نو ابرالیم علیہ السلام دلوی زاق چه پیغمبر دے اګه دا نه پیژنې چې دا ملایکی دي کوم چې ځکه د انانم په سیر راځي نو دې سره کوم دا فنشنال حرکت دا چې ډوډۍ نه پونه نوې دا تاسو څو وایره یم دا نه کوم سره چې د بده ښینې لسم او بیبی وليله د خدای په هغه ته دا په طننګي چې خواوند د تو ولې سخي علاله په ما ورته دا ملمانو ملایکی دي ملایکه فارق در دی زینه تا سو پیر بابا تعواز که یا لوی زان که او دا اقیبه چه آقا یا زمان خبر دی دار دا قرآن شریف دا تعلیم نمخالفه خبر آقا خیگه؟ امی اولیه او پیغمبران نی خبر داره بنا در دی زینه یا پیر بابا تعوز او یا خبر دی نا غب بلاس کستا خیر او شرش پس. یا دا پاجام، زمان دا اخر خلق چه چې چه دا مرک و خراشن و یا علید تا پانسې کې عبدالله ورسله ما غواره خلک د امر کوو چې خدای ته رجوع کی چې خدای نه خلاص نشته اندي دا اور چې دوه کله چې راځي دا شې کلمې پیوړا یاعني داغه دا شری علي سي فتوا ثوري هغه انسانو قتل شوي نو چې یو سړی بل چې هغه تل کړي هغه تا تا دا چې دی وره علی په خپله د مه لاان نه دی بور او دا ف خللا کې نهستا اووازه وې نه ستا نه خبر دی نه دا دا خبرې دي خبر نوته خلک په سخته وختې او نو دا ډیر به و کادي دا د انګبانو د شیگانو ګان دغلیدي موساه نو دا انګوانانو شیگانو اخې په مسلمانو د هانو کغلیدي نو فراله لی اولې لار خپل ګورګه فجاء بعل نسمين دورو يو سي سره فقره وله هم په شي کوم منره حال انا تاسو نو تاسو نو قرينه روان نه کوي او ځا سن نو په پا ما سوسه کده د عین ياو حالو لا تخفقين په شي سي ميرګه منګ ملائکیو ضروح کې افغانۍ بلچو کړه هله بુદ્ધی وي دشمن بڑوړې نه فره یو دشمن جوړه فره به به ور سره دشمن نه پورې یې موږ تاسو نه ما په خبره تمدا سي پښتانه چې کوم مرته ژوند دي ما موجوده پښتانه نه وی وره دوی خپل واني زميږه هم خدمت کوي فیا موږ په پکږي کاپنکا چنتا نه بټو پکره وونه پښتنه په راخر لګا نو کبي يهودي ولا بدو فق كا وكبي يهوديان دي اوه هندو ولا دري ورك بي هندو لذي نا خدا نظري خواندان نه ديده فکر خواندان نا او تو دو دي کلاس پورتا نو پورتا نو ما ته خپل مشران يا ظلمي اوري دي لو کوه يا ظلم فلل هارن پورتا نو پورتا نه نو دا تاسو د پښتنه غلطه کار نه نيوغن را کور کټي کې ګوتي کړنچی چې څه څه پاسته پورا کېدل که حمان کا نو دا د نورو تو ایموند د کور نمکو سکه د دینه غلاندل مر شروه در ما دا اصلي پوښتنه د دومره غیرته پاکه چې مونږ د دې کور نمکو فار نه نمک حرامه کې ونه چوستي د کور له نو په اودسه مینه هم په هغه پښتانه پرشتیا هغه به د دشمن وړ نه پام اکه به په دې به د دشمنینو کوله د دې نمک پړل فأنا لم يكن لدينا قدر فأنا أجسا منهم قيبا ذيبا ذلك يرى وقالوا لا تقا أغي ورطو يساهم مي عليك وبشروغ بغلام عاليم زيري ورك دا يولك عالم تعالى بخده يوزويدر كدلوه علم خاون الله پیغمبر نلوه عالم ني پحفل زمانك نزمنان دالك عالم مي پیغمبر خذي آواز بوري بوده اخ پرات تیمرا او فرضي احکام لا زرونو ته هغه زمانه د احکام عمل کیږي واخ پرات تیمراتو په صلوته را لخذي پياو او اف يعني ځان سره خبرې کول او را فستک قطو جامخ له لاس کې وای ما اخذي اکثر داسې وینم وي خدای سټ سك سينما نه شو دیمه خلاص داسې وي خدای زه بوډه خزه شوم د خزه د زوی سينګروم چ هغه د مې خو له مزوي در کې وزې خزم نو مطلب دا دی چې تاسو له مخې زوي در کې او فاقلتم راتو فی صرته فرات السهحه وكلامن راله خذه په اواز خوب معمولی اواز دی چې وته نن زسر ماواز کلاله ځان تر ورېګي او وی فسكت و محبل وقالت وي عجوز نقيب انا عجوز نقيب زخو یو بوده ما شنده فازوانه شنده او منو چوز بوده منو اس پستنگه کیگه ده دنگه وقتی یو کم سلو کالو ده او ابراهیم علیه سلام دستلو کالا او د نویرد ننبارا بوده و بوده کالو کده علیکی کالا اقیبت هم داس خده ویلی دی اک تطب هم دا بوده ده پخده فیصله داسه کرده بئ والله خدای زیار هو حکیم او علیم خدای دې د حکمت لوق قانون دی او د علم قانون دی هغه پارکار کړه ځونه لري چې په دې عمر کې درکای ستاسو زیاده دی قانون د پارې یو نشانه ګرځې او د قدرت یو نحچه خدای رسوونی شي قال انه بئ والله ابراهیم علیه السلام پیشو چې آخر تاسو سلام په دې لاسی نره لې سلاله لې قال نو حالکما حدکما یو هل مرسلون سفر خبر د استاسو اے ملائکو س سوا خبره د سکه بار ستاسو خطب کارته او اهم کارته یاره و کاله مخه د موسلون ستاسو او اهم کارو اے ملائکو قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين اغي مګر گلی شو یو قوم مجرمان شپه مله فاصله کی دروار کلو لو تدسنا اده ابراهيم عليه السلام روانه آ یو دریا دی سمندر بحری میت پرته وای دغه په غاړه السلام قوم لا کلینو موسدوم اب بحری میت سمندر دی اوس په ایت مل 4 کیلومتر کې پروت دی چې دا د انری اردن هغه ته فوزي غایبي هرې کې جاندار شینې شته ایست سیس دومره نمکین دی د اندازې نه خالصه سچا مالګه تریخ دا نه پکې کاپشتانه پکې بل څه شته نه بحري ميت ورته یمرد دریا بحري مردا 65 کیلومتر مربع کې پروت دی لويجيل دانه لوي په هغه له سټولي جوړې دي اته باندې مرزونو اته باندې جلي امراض یې دا دانه یې مان نه داخله کړه ترازی اورې کله قاله په ماخت د الْمُرْسَلُونَ م سرو ستاسو کارو کا ان او سنهله مجرین منږ را لګلی شوي او مجر مع ل نور لا جاره چې راوررو پهې ګټې د کوکان سر کوټکانې پوررو پهور پخ پات نیست للمسرفين لذي زياده كون کو لپا هغه ري او هر کا تر نو لیکل شي خاصي نخيبي مولامتا نخيبي په د خدای په نس لذي تجاوز كون کو لذي زياده كون کو لپا دولسان قرات کې سنت رچ دي ورنه هغه اتناي د عامل مان صورت المرسلون خالئنكم فهم منترون قاله ولما جاء لوت الموسنون امي او ولما جاءت رسول الله عبراهيم والشاق عرسول الله عمياء ولما جاء لوت الموسنون امي والبشير اللو لسلام تعالى لئ لئ لئ معه محكة لئك جاءت آل لوت الموسنون فَذَاقَ قَبِيحَ بَعْضِ مَا قَالَهَا هَذَا يَوْمَ عَسِيبٍ وَجَاءَهُ قَوْمٌ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ مَقْلُوبًا كَانُوا يَعْمَلُونَ السِّحْرَ فَلَمَّا رَأَى قَوْمَهُ هَاوَلَ يَبَانَتُهُمْ نَاقَرَ لَكُمْ تَتَقَوَّلُوا وَلَا تُضِلُّونَ فِي الْبَيْتِ أَلَيْسَ مِنْكُمْ مَظْلِمُونَ شَيْءَ قَالَ نَقَدَرِمْتُمْ مَا نَافِي بِنَاتِكُمْ مِنْ حَقِّ مِنْكَ تَعَالَى وَمَا نُرِيدَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةَ نَوَايِلَ رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالَ يَا لَيْتَ نَا رَسُولَ رَبِّكَ لَيُرْسِلُ إِلَيْنَا تَجْدِيلًا لَنْ حَشْتَ دې ملمانه میلمه نه د پیغمبران من دی همیشه نو من مستین دې دا نه ولا کومه خصوصیت خپله چې خدای ته قوم خبر شو سپک خلک هغه ځای نه راغوم چې کیمرې په دیواله کېټل دی ورته یو کم مخतान اوس سړیتوب درکنيشت دا مه میلمه نه ما شرمای تاسو دومره بد عمله کوم خامخا واعده تدریزه لخت لرياني په نکاح باندې کولې شو ته اسلام روغ هغه نه د مستاسل لريان کاغذ موندې الاټانو کې مطلب دی چې خو نه که زموږ مټې و او طاقت وې چې دې سره موږ کارته نه امان هي کی ورته څه وې دې نه غم ما کوم وزرې د خدای ملایکو چې وزرې داسې کې ټوړان دوی پستر وي ریس پیل با سره قانون ته وایي فاحل نعمان کان که ها من المؤمنين لحظه لاخر د کیسه بیانې او خپل موږ په کلی کې چې صوت مسلمانان ما اجد نافيا ولا بيت من المسلمين انتم من غض ابي فيلكي على د يور د المسلمان يعني يور د المسلمان هلل تعالى سلام له الورياني خذ اخرام يعني كافر كفر معناها كافر بوركم كسر ديو الورياني المسلماني وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لل. من پرخ د په قو دبي کې نخ د قدرت خپل لل اخافونه العذااب للي. د قوونو د پاه شريږ د عذااب دما. سوک د د قه رږي دبي قه د وګوري سره سسلک. وترکنا في من پرخ د په کل ک نقدرت نخ د ععبرات نخ وفی موسیٰ ده موسیٰ علی سلام پاکسا کنوی قدرت نخی او ده عبرت نخی وید ایس ارسلناوی لیه فرعون بسلطان مبین شاگم لیگلی هم فرعون تا دیو لیه دیل مضبوط سر معجزیم مرکنوی لاس پینم مرکنو کتر فتولا بی ربنیه مخوار و پخپل طاقت پخپل فوجو نو پخپل طاقت نازو لیو لدن اے مخوار و ایراز او اخفل فوج و طاقت تاوکتا جزمان نشخص بددگون دشخص تابی تی قال علیقام علیسلی ملک مصر واد الانحار و من تحت اقلات ترون اما نفر من هذا الوزی هوا مهین ملائکاتی و بی مصر کزمان خزانی دیا او بلنی ہرونے دیا او دنی دپر تیزمان نفتح اللہ بیرکنی دم اخوار و طاقت و ناس لا انا وقال ویدہ موسیٰ علیہ السلام صائر همو یویاو صائر بیا څو پلیونه لري خدای وایي فاخذ نه هو جنود هم غوني او دله کارو انا باز نه ام کلیام ته نو کی خدای یو دلیل له واستنا منع من السماء ما مبارک منتاز لو ذا برط ربنا یو او بو مبارک لبرکتو دو امين کوجندې صورت د نړۍ موضوع غي اسبان د قیامت حازمین د خوره د توحید د حضور د رسالت او د حقانیت بیان وکړي صورت اغاظم د دین شې او میاد کې خپل <سؤال> نماز او فربان واقعات او اشارات نو دا رکو د پیغمبره نو مستمع خير کې خدای وي پاورم د سماوي ولر د انه حق مسلمانه متنت کې قسم دې پر الله او زمکه چې راقامت راڅلداس یقیني دي لکه تاسو ته خبرې کړې غره بیا هغه جن بيان وي السماء بنيناها بايد ذي من علم موسى اسمان مونته دا کړل په په طاقت عاموندوي طاقت ورایو کله ته اسمان پیدا کړی وي السماء بنيناها بايد پیدا کړل دي مون په طاقت ان علم موسع من دیتہ کط هاوندان والارض فرشناها از متویړه کړه ما ستاسو داستوګی نه پا نه مر ما ایدو ان خو ګډون کیو مونږ څنګه خپل می جوړ کړل لکه ما نه قاعد باونو دورونو داونو دغیرونو لکه فلکونو کرونو پسونو ګوتو هاوندان څنګه خپل کار کروانده باونس اگر طولا اون خالص دشه که پشان طولا ده کنی گرده ده با سنگه باون اون خالص خورا وزه که دانو ضروریات بدا کم دیانو پرواتیده خدای مختلفی سیده مختلف و غرزون و حکمتون و مرده پیدا کلویوی جزمکی حقیقت تسرین خدای صصح رول کرده بناتنه ومن ان خلق نازا وجایم پاہر سیز پیدا کلی دی جوڑ سیزونا نال نکم څنګه کرم ندیده پار چې مرتېواله او دغه دې د یووال د دلیل یو غره خواګو ترافه تورو سپین شینو سر بارښتا د څو کین هر شي کې دوی ناراس په منګاسما ګرميو یخنې اوره او جمه سپرلې او ایا بیر نو هر چی کې موږ جوړه جوړه پیدا کړې او د خپلې د یووالي دلیل دی زکه چې دا ماده پر سوې دا د هریان شې دا نیچر پیدا کوي ماده نو ماده خو یو څه ما کار لري دا د جوړه والي راه ده یو څه چې نه عقلی نه شعوري نه احساسی ماده څه شی دی بدون به عقلا دی را ده به مختلف شیونه جوړه نا مختلف سيزونه ونه جوړې کده طبیت یو د مادې یو طبیت یو خو یو څه سيزونه به جوړې دنده مختلفو ل نو دا د اختلاف به جوړې دو خواغه او تراخه وزړه او سپینه وانګينا نه علامه د دې د چديده جوړون کې د اختیار مالک ته نه حضرت مالک ته دا یې عادي مالک ته اختیار یو سولګي بول شینګي یو ځړای نو دا پارا دا 10 دینه ورځونه یو شی یو خوږه تریخ پدنه دا چې دا دی او خوږی ول تریخ کافیرو ال الله په له طرف ته متوجہ شه په له طرف ته منډه کې له دا په توحید خپل کې کافیرو ال الله ناشه د توحید ته په خدای او پخله اله الى دا ګنا نه ځان بچکی خله ته ځانونه سره پخله اله الى دا نفس او شیطان دا حملونه کې بچیږي نو پخله به بچیږي که خدای نصو بچکی دل غوړي پخله به بچیږي مخوینه نصو څوک نشي بچو لري مخوینه نو نفس نو خله ته منډه کا نو خله ته منډه فير الى الله لديه طرف تمام نک اني لكم ينه اكل فله داويده من خديه معنا غين على وزد دغلي خديه در طرفه اني لكم منه نذير مبين زد على ذا طرف صفص دطاره يا سرغان يرون غين هم بيغام ميراوني ولا تجئهم الله الى الله وذا دغلي خديه در طرفي لكم من نذير مبين لا اله الا الله خداي د بابا یو ستاسو د پاره یو سارګان یاره اونیکه ساب ساب سپټه بشيشه خبره نه دي نه په کیسه استعماله ولاته دې له الله الله الله خداي سره د خدای موجود نه ان لکم نه غیر المبین یو تاسو یاو الله د خدای د طرف نه که مو به زوره پاته وي د یو کله د یو کله او خبرو باوجود کد وی تا تاسو نه او مجنون او تاسو خبره نه نو پروا نه نه د په خانو زمانو را سي دستور را واندې کدا لیک هم تاسې ما اتللینه من قبلهم رسول ان لري افغانستان مکه حق فلقطي او پیران وا الا قالو ساهر او مجنون ماګر وی لري د قومونو په حق د انکه چې د ساهر دیاله وني ساهر په دې د او ورځې دي دا کوم ورو لري دا کله خاننده نه دا سيئر ديوار سرق فخلق واسرق يأخذ الليواني ديواني فديش دا بلارو غنيتوري واجونو مقالفت خلق بسرد دي و ديب بسرد او سمباي خلق بسرد و دا مليان بسرد مليان انت الليواني ديب بسرد نففرروا الى النا كذلك ما ندرا علی او په حال یو پیغمبر ان لا قال ما جر و یصعن څوک څاغه و نیو ما جر یاله و نه له کوی له خلک باندې جوړې باغونه دا جوړې دا 20 مونږ او 10 دین مونږ او 10 روز شپ اتاسو دی خدای ونه دا کم وختان یو بل څراوت یې کړی نه پدې خبرو ینه موږ تاسو چې نشه نارانه مان د دې شیتاه نه چې پیر امر ورته هغه لنی دی وي ساحر دی ولې ونیږي موږ یې هم په تاسو څو و چې تبم دا سه او دابل هم دا سه وي خدای وای بل هم قوم پاوه د دې قوم څخه نن په سر کښې د دې ټولې ته زکه پیر هم پر پا خبره کوي چې تابن نه نه تارې جون ته مو ته یې کله خلکو نظر لاندې د پیرامبره موجودي زموږه نظر د بنګ لی په ورې نه نظر قبر او قیمت په ورې نه څاغه نظر موجود نو بلله مو ته مونږه دې څاګه چې پیرامبره باندې دوی ته مخ ته وګورته خو مخ کې نه دی دا ښه نارسته مې ته په خپل نه یاره یو معمولا کور کې څوک به غرضانه جوړیږي نو ښا پیدا کېدل عجب به هر هغه نه په توان نه هم اے پیغمبرم محتوا کله وخت کار قما انت بملوم تا باندې ملامه کی نهشته په دې تفصیل کې پاجورته څو هڅه کوم کله وو څو روان واندای پهنه واخکه البکنه جاری ساته تبليغ کار فائدہ ذکرتن ټول مؤمنین نصیحت فائدته مسلمانانو ته چې کوم ستا تاثیر دی ریښتیا او دا چا فاضل کلی کلی ریښتیا هم فائدو ورته باقي په تاملات یا نشته پزور خو ته څوک نشارالو وما خلق ټول جن او انس الا يلعبذون ما دې ته دا کړي پیریانو باندې یادو مگر دی و زمای عبادت کین دا دې پیدا کړي دوه مفاهیم زه د مخارج سره کتاب تفسیر کې ګران آیات موږ په دې طالبانو دیم باندې استلای خبرو لري چې راځه تکیني شین عمره د جن انس نه مسلمانان دی په فرق معنی پیدا کړی جن انس په مسلمانانو کې مګر دا عبادت چې سلام پیدا کړی کله نه د بیا پسې وړل دا مداد چې راځه تشریح راځه نو هغه د جن انس نه مګر عبادت نو سو کې کيسو کې په خپل بازارونو پرکباله داد ابن آلی رضی الله عنہ رایتا تفسیر مظہری کیوئی؟ لیا بدون ما ندی جین وینس پیدا کردی ما داد دی دفا شدی کی استعداد دا ایبادت قدر پورا اخیره ایبادت کور واری حواس بدن حر سمیولا برابر جور کلدی دې دی آیات ماناق شانتید لکر پدی حدیث کتینا کل مولود یولد وعال الفترہ فترت نمد استعداد دی نم ما جین وینس ندی پیدا کردی مگ دا ایمانو دا عبادت تفارم. ما پا داسه وزا پیدا کردی. شو ارسه مور کردی چه دی عبادت کئی. وکو دی دا طاقت نیست ایمالای دا دخلتی دا. نخذیوی جن ویسی مالای پیدا کردی مگر دا عبادت تفارم. ما اریدون من هم درستین. تا دینه دوڑی نوانو. چه زمان مخلوق تا دوڑی ورکی. ما اریدوان یو تیمون. نتی دا بارم چه ما لانتی دامو که دکه یو انسان په چاڅې شي جوړی وختل غرض یې پکې هونی چې نړۍ نو کارني شي په دې غاره چې مال کار او بارو کې یو سره را لرول دا مونږ ورل چې صلی الله سمون متران له وی چې راهي خیر ما پروارسي خدای په پیدا کوو د مخلوقات کې خپل پیدا نیش ته خدای به پاواتا لویما د ورې نه فار انسان نو پیدا کړی دا د کموناستو اول وعده لکه کموناستو انسان د ورډه یو زنهار دې د د پیدا کېدو مقصد حضرت شیخ حلدوړه د چې ستې ته ډوډه ډوډه ډوډه very ډوډه very ډوډه حق او حقوق ډوډه غریب نو دا هر وا لکه د سپیشي زکه چې تا د انسان سپی جوړه چې ته ډوډه لته په ستا ستاسو جنم څخه وړاندې نو اخلاق ختم شو مذهب ختم شو قیامت ورځ ختم شو حساب ختم شو حلال حرام تمیز ختم شو دا مشر کشر عزت ختم شو د خپل او د پردي ختم شو ته حیواني په ستا مثال د بزودی د میخي د غواله خوراکي کې لګا کښ نه شته او تا کې ښه نو ته حیواني او تر کې خپل دا د دارون نظریه او د کميونوس په نظریه کې دنیا تم یو حیوان دي دا د دا دا جن فقط فرات کړه چې لګړې چې لې غوامي خېچې نوچې وینم سام ته وای چې ستاسو د جن مخسر ډوډې نه دی بډوډې حاصه نه لکه سپي سپي ودې بل سپي خاطر په سپي له علاله ورم ته مېزي سپي له مشره دکشه خاطرې قسم نه چې هغه سپي لې شي چې په اورو کې بچی ځان ولیدا د قدرت نظام دی چې په بچو باندې رحم پیدا کړی دا وې چې ډوډې چلوې شي دامورم نو پری دې نو مور دې پری دې او نو مور پری نو کامیوناست دا انستام نس پی جوړای زرا پاکستان جن مقصد حضرت دوره دموږ استادونی تیری چیر ازه انم دمیر موده من سوچ کو خدای وای ما بنیاد دمانه پريان په ل پیدا کړی دي ډوره له پیدا کړی چې نامه تسین ډوره وای زګش نو یو په خواني یا واقع را یا او دم موجوده نظریات فخواه ده کمیونستو سرکاری حکومت نو یعنی مستقل دا سنونی سو سطرنه ده کمیونستو حکومت را غلی ده د ده انقلاب نفر نو ای فخواه چی ما تاریخو کتو نو ده یسا علیہ السلام نمح که ده یونان کې د خلاس پرانو دور تیر شویر نو برخص دا او داسه مشورد دو نو یونان یان د مشهور متنګې کړو چې نشته پیدا هغه پهلار یشتنا به کوله کمن پرسونای او د ایول دا په یونان چا به یو څو یغی باندي بنور اتیاز او چا به بل سویا شپګ میاشتې په مختلفو زینو کې اجتماعان یې لري په چې دې سره پیدا یانه فاراش کا دجن مقصد نی دا د جن ذریعہ ده لکه لارې موټر کناستا چې په خاور ترازی دا یو ذریعہ ده او مقصد نه دی چې موټر کې بناستیو زیر راځي دا په دریو مرخصه دی او دریو مرخصه دی دا نه لاره او موټر ناشته په خپل مقصد حیات نه دی دا ذریعہ دی یا مقصد دی مقصد دا پاره استعمال نه کیږي هغه ته توره سې څه شي نو فراس کا کومو کو فراق نو کوم خدي راخدزه جمده دا جن چې دا دمر قیمتی شیر دا دست دا پارا دی زمون دا خلق دا خیال چې هم تو جیتی هن تانی کیلی زمون دی دا پارا جمدیو چوڑو دیو چو خرو اور کاتی جینی کیلی خوراکو دا جن دا پارا خو بار دا غرار جن دا پارا دا پارا دا و خوراک دا جن دا پارا دا دا دا خصم اقصد ستاو دا گڑی بے سفر شد ستاو دا یو وی سفر شد دا قیمتي انسان چې فره بدران کړني شي ستاسو مقصد ډوډې ډوډې مې په وروسته چلو شو بار تکې ناشته غټو د 스마트 موږ چې خرته ته نېښه داغه جن مقصد نو نو یو زمېټنګ کوو به بل یو کو شپنګ مې استدار مېټنګونو اخیری فیصله په دې ټوله خبره خبرو خبره نو خلاصېږي او انسان د ډوډې را پاره پیدا نیمه یو فو پر شریف کیوې ما غواړم چې له کومه لافره د ډوډۍ او مصالحې مټزل ذکر کړلې دی باندې هغه له دنیا هه ویدا چې یو انګريز استاد به انګريز ما سره په ګړډی کې ناشته مری په دې مصالحم بحث کو جنسان څه پیدا مخابره کېدله هغه د یونان هغه خپل څه قوی له جنسان مخ پراتې توکان په دې کې کېکټری ه د خاص کار کې ویټری دی ما خندم ماته وی ولې دی فاندہ اے ما هم مې فاندل زګه چې د ټیکس په اړه کې دایې کہانې چې نو خصيږي غنيواچې نو چيبه جوړي اودکه استه باندې نو د وس ورتواجې ټکس فين مزيدار کله کاسته جوړ شي دا کہانې کو مقصد دی نو کدي د قراسته ماشین لوي نو په کار داتې د لسرو په وروډه دا حاصل د شلو په خوې کې تا کو پد باندې ترسنگا فکسی دا افکسی دا فکسی یو مقصدی نماتوئی خدا کی قصر یہ مولا یہ اصل خلاص پر تمام یورپ کی پاس اس کا جواب نہیں یہ موقع پا دی ہے رانی چھ خواس کا ایک مشین دی دا سکسی او دوئے موجودہ حالاتی نظریات دے لوڈے دا لوڈے دا لوڈے دا غریب دا ڈوڑے گرس اے گرس میں گھرے گرسی کھو چرت احلاق امیاد کردی آخرت امیاد کردی خدایم یاد کردی پہ ہم براہ نمیاد کردی چرت دام بیدی چھلے حلال و حرام تمیز کاه گوری پا پر دیسیز وار نشہ غلا مکار ہے گنکپی مکار نا پارے طریقے چی حاصلے گی غریب خیت مالے دیس از حلک داتا نه اندګریټ حلک په پروډوس موږ ورس اب زه به وګورم حلک په پروډوس د ګانورز په پروډوس دا انزریټ ول عمل بدلای کړه ځکه چې دا نظریه خطا ای ما مله دا زمون طرف ته دی چې موږ دا مصیبت جو بس ورځه نه کوم څه ترسره نه حلک په شو نڅې دې سه د نړۍ دا د مکه په بعض شوو زیمپاتي جوڅې دې په اړه موږ شو نو ما ریډمنه هم مرسته کړ چې څوک هم دې دې د نړۍ خواخیزان ته د دین نبی خبره دا خپل کتاب چېقدر علي ګلې چرته دې دا کتنې په دې ډول سره و کوم پیغامبر چې موږ تخته علي ګلې دا هغه د تدریباتونه هم هغه دایره چې کوم لیډر د خپل کتاب نه ني خراب د خپل پیغامبر د تعلیمات نه ني خراب دی په کوم کې ولا غوړځي زه کله هدايت ته فارم د خپل کتاب را لې ګلې نه خپل پیغامبر نه دبل د بل چا په لوم نه ولو کې هدايت نشته اکه نه د دې ور زده ولا غوړځي يا بدل الله خيره را وږي يا بدل الله بدر ما اريد من هررسن نو وامن ز داین فانا ان رزق پرانی ما ما خپل ته دی زور ورته او ما اريد ان یتمون نه دا وامن چې دی دی مال ټی کال را ان الله ورزاق بشک خو د رزق مالک دی دا بارانه څه کوی ته ډوړې ورکه خدای ورته دا دانی دزمک نه څه زرونه دزما کا این این نصدقه چه ده مورن فیدا کی ده بربند توقه جامین در پورنوید نو سنگه ترزد وار که درسا چه آور کرده در خلستر چه آور کرده در غوگون چه آور کرده قسم دیوسترگ بسری ده طول پاکستان تو حکومت بدلنه کی چه خیار کرده نو چه ده دوم رقیمتی سترگ تا لقضی در کرده ها دا طول پوز بسوک ده امریکی تو حکومت بدلنه کی کس توب چاتووی چه ده پوز بدلن او دا صدر ریگن پس ای بناسکی پس کرسه بودی بناسکی نا بس تو برداش که تا ما پوز دینی خوز دی دا امریکی سبرشن نو چی دا یو گناهگار پوز ای دا تول امریکی نزیاته را او دا یو استگا کگو اگا دا, دا تول پاکستان نزیاته را نو خودی پاک تعالی با دی جوار رو او دا غمانی نو اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَا بِشَكَ خودی پاک دار ازق دا دا مالک ته تہ دا مو هیته کې ورزک چا درکو زل قوت المتین حان د مضبوط طاقت د خدای د طاقت په مقابله کې د چا استین نشته فاینر خدای وای دا بیان نشي د ویټو شو کو دې قاعده ای عبادت هغ مقصد پوره کوخه دا کپورنه كن حشر به چلے فاینر الیذین ظلموا ذنوب امنس له ب شکه دی خلکو لپاره دا, دا چې کوم زالمان دي د دو یووار دی فشان دوار د دو د مرگو د ته یو ما محلت مرکې د بیا اوې اعظامنا نه لکه په پخواو کامونوته چې یووار ورکېو کې بورره اوبات اول د یو وارري بیا د بل ور نو دوار نه تع په سجال او په زن کفنل هر به بین نه او بیا سیجارال د بورکوو وار دی نوارت نو وارته زننو زنوب, زنوب غټې بورېته و چې د دوبونه لکه ی اوباسی بیا د بل واې غیررو باې بیا د بل او فین نري ل ګمو زننوبه د ظالمانو د فارما او نمبر م قرار کړه د وار مثل زننو سا لکه وار د پخواو خلکو دغااشناو پهشان فلا ستاجنون تهوار دی نه کو د وار, وار م قرار نمبر نمبر چې راشي بیا به سره وګورو قويل للذین کفرو بی حلاک بی کافران لرحمن یومهم الَّذی یوعدون دا غر رزی جا کمی رزی تیو عدد بی سرکو دیشی آغر رز بدوی دیست پیری او حلاک بی ورک خود ای پاک روی حلاکت رو سلو و رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى الْطَيْبِينُ وَعَصْحَابِهِ يَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم داراتكم كي سورة دي سورة تور دام فمعكم وقرامك نازر لي يوقم فازو سعياتون دي وضرق وغاني لفتش په دغه مې نه راځي نیشته ده د افاقون کې څوک دغه آداب راځونګړي دغه د افاقون کې افاقون کې څوک نیشته چې اپ کوي دغه څوک جواب ورکا څوک چې هغه دغه مې نه راځي هغه څوک تل کولې نشي د خپل وخت نه رست کولې د افاقون د په پارادایز په دې د نسو ځوونه تاسو زمونه په صحنې په جګړو کې ټول هغه کتابچې لیکلي په پام وړاو کوم به څه معمول او چټ چټه د د څه چې هر عمل جذاون جسر شي نه کان جنت نه شي او په دوزخ ترات نو دا عملونو د فیصلو د پای او راز را کوم کده عملونو تعلق د ادری سيزونو سره دی اول خدای کتابونو سره دکه زکاتي د عملونو بیان د پره کتابونو دی دا حق ته راځه تللي په دې په خوشالي او په دې دی ته شاعت او تور دی تور هغه دي چې په دې اسمانه وحش او شوره شه نو پره پاک اسماني كتابونو شريعتونو په شان راکاي دا هر غواهدنه دي چې راغنن طرفه كتابونو وحي راغلي هغه کې د عملونو ذکر دي راغونمادو ورپسې په په یو بل کتاب قسم په پور اور په پاپه ظلم کې دا انسان د عمل نامو کې کاونه دي ستاسو عملونه سربې تي په کتاب کې هغه لي کې دا دی عملنامو والبیت المامو خدای او صدریل میاں دی چه نسان سکے ملیکین دا عبادتنا فارغ الزیمن دی ملیکی چه دا خدای پاکن قرراب ملیکی مخلوق تے آغین روز و شد پا عبادت کی مشغول دی انتاس بام پا عبادت کی مشغول آسے گے عبادت ترکی با کتاب نه معلوم او اولی کلی کی گی بس تاسو پا عملنامو کی خچ داولی پریشنو پید یا جنت تیعا دوزختی، جنت تیشاش و پوسکت الماکوکی، لیکن جنت بھرا دی، این قسم می دی پا آسمان آسمان ترخت من ایکان دی چی جنت تی، والپحر المسجود، داریاب چی بلیگی با دور، دار دوزخت تیشاش، لیکن دا قیامت نزدی ما، قلیوی ویزا البحار سجی سجره دا داریابون با بلش، دا با اور شو دا خلق برا نزدی کی خلقنا بچاپی پارس دیکې په یوه ځای کې به راشابځم کې ته راوځم سمون چې الیسې مل چارته پوسټ کوي دوی زخت چارې دې سمون د لاندې پاپا بچان هم نه چې او بل بجلی اوری اوسې ټول منه چې بجلی داسې نه جوړې وي نو به بجلی ته مو ورځو اورې نه ورومیاږي دا سمون د نورو نه به وي دا مو د زخت اړول کی هغه دا د نورو زختې نو خدای وای کوی تور باندې می قسمی یادہ وحی او د شریعت یوه نهره او په عملانو می قسمی چستا سو آمدونه په کلی کلی کی اپ بیت چې چې دې تلاش نه او ملائکې ته چاپی غیر ذی غریبانه می قسمی اپا امرات ټول گواډی د خبره